اتس 51 321 دووبے دین نمبر 0345 91 47 115 بسم الله الرحمن الرحيم دا کتاب تھے دے کنا نو دا شروع کو رب یسرا علینا هذا کتاب ولا تعسر علینا هذا کتاب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 یا فتحو یا فتحو و بہی نستعین یودل شکر دو دل بریزل بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین و صلاة و علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین با کتاب پہ علم صرف کے دا علم صرف مبادی دا الکلام المنیب په ابتدا کې دی وښنم کې اشو روکو نو الکلام المنیب په ابتدا کې ومبادیر شي او دا کتاب دمصنف حالات په ذاته استبیح حواله برکه جدا و پزخول محصلین کې وګوره ٹھیک سي دو خبرې پيش درم تا عارف دا کتاب دا کتاب میزان صرف میزان وی تلت او صرف وی علم صرف تا اغاق طلت پاقی بانده علم صرف تللش دی کتاب که خلاص داده چی مصدر نا سسیزون جوری کی یو تا ماضی وی یو تا مدارع وی یو ته امر وای یوه ته اسم فاعل وای اسم مفعول وای او اسم ظرف وای اسم اعلی وای تاس زونه جوړیګی د مصدر نا الکلام المنیب کی مونږه لګا داد څوک د کډی هونتی دی مونږ پنځل لس کډی دی دو ته غ غټې را ټول کړي دي او مونږ چون کې میانو د پویولو در پ نو منږه لږ داسې وکده کړي هلته به دا تیل تاه شي نو بس دی په د خپل کتاب تاب کې سررف یو کار کړی دا دی یو خو دا داسې وکړی چې دی دیرشا صرف یو مقدمه غونتي ده ته د بعدې خبرې به دکې نو ارشاد سررف کې به بیا غ نهوي نو دو در شاادو سررف داسې مقاما غونه او بیا به د تام خم چې ګوره دا شیردل ته کې ااجمان دی او تا میظان کې تفصیل و نو نو تا به پې ایمانې تفسیلي را شي او اوسسی دی نو او اوس ایمان اجمالی بس دا کافی دی لکه چې دونه تا ته په توول دا داغه مقدمه ده دا دې بس اګه سې زونه تا ته هیڅ کم د مصدر نوځي کم مفردات د مصدر نوځي اګه تا ته هیڅ مصدر نماز جوړه شوو څنګه موظاهر ته چا جوړه شوو څنګه جوړه شو او زوار په せ د دکامتاره په بارا دا خبره وته یاته کویږي په خبره نو تا دا, دا میزان سرب خلاسه دا چه دی تا تا دا مصدر نا اشتقاق شده سیزون خیل دا چه دا دا سیزون با دا یو مصدر نا جوڑه او تیاغ سیزون بانه تا قابو بیا منی نو صفت المصادر با مخ که کی دی او پل زور با آزمایه چه تا شي لیشه کنش جوړول شي چه جوڑو لیشه خبت دا شکریه بادا که او پا منگ با او خوره او کنش نو بس بیا تا منگا جوڑو تبوه تا گوره نو چل بس دا کی بیاوه پخبره جوڑو تیک دا کنا نو دی وئی وئی آغا خود با خود تالا رازی پای کتانکا ومشادا ده که جملہ فعال متصرح پا برسی کونست که طولہ فعال متصرح پا دری قسم دی ماضی و مستقبل و حال پیشی یا صاحب الجمال اے پیر افعال صرقت کی خود متصرفہ اسنادت ته پلسه کی بیا مضارع ګوره او فنسه کی امر ګوره وګوره پهله متصرف نه یا ګوره پهله غیر متصرف تفصیله ګوله د دې لګر مله سی وای وای ابد دلونه شوا پتور جنې څه کوړي بتنګر <laughs> نا سنادت ته دغه کې غوالی ده په دی کې مر غواې یا دکه چې هغه فیل د ته د چې په مصف کې به داس نو تا په قر کېویللي دي نن خو تر اسلام ک ناست دی خو کاره ک دته بره او خی نو تا په قر کېویللی دي چې نه او بسا او ليسسا او سا داس ششی دي غیر متصرف دی علی الاصاحه دید زکانا نو دی دا متصرف فقه زک دی چې افسنه طابانه ته خبرت را نشي ماضي او مستقبل او حال او هر چی جزئین سی چې زست متفرع استم ازینا دقه تم کې صدره پاسه او غور زک داسټ کلو قالې ګینه دې بیا داسې دغه غونټ کې اگې ته زئیر وای زئیر لا ساب او ایسی کورا دا سنگا درې دي ما فعلاغ ادا منفی دا او لم يفعل جحد دی او لن يفعل چکند دی نو تاکید دی نو دا خو بلا اقسام دی او تو وی چی دری قسمارا نو قاری الله سی جواب ورشا گو چی وحارا چی جز این سی چیز است ارتی علاوات دی دری دي متفرق از تم از این سه اگه دا دید رو بچی دی اچرگوٹی دی او دا دری چرگاند پیش علا که ای نا فی جهت چا نا جولا شوید <تصفيق> مصاری نا جولا او ما, او ما فعله ماضی منفی نا خون دا ماضی مطلق نا جولا شوید او ماضی قریب که ما په ماضی کې شپق قسم دی نا دا چا نا جول شوید اما ماضی پیلی را کو اندر چې ماضی دغه پیل تاوی که په دمانا کو سشتا تعلق دارد دا دا تا ته ما بیگا دا یا چې تا تا فیره بنا کنا و آخر او مبنی بر په آخر دا دیبا مبنی بانی برپت خیلی قلت خروفهو که حروف کمی لکا دورا با او کسرت او که حروف دیری لکا استخرجا او بور آخر که فتاشتا کنا د شمه در کوم کووبوین ها استاب ښه مگر بعارض ان ماته استه یته د بعارض څه شي اصل نتی تاسو هغه دغه کارو چې نو سي سي اذر اسوب بالا خبره حارز ماته سويتي حارز دات لک رسته و راشي نو په دغه په طهاره کرسته نه نون د جمع نو د باندې وسراي سکون برا چون فعلا فعلا فعلا فعلا, فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا چون زربا سمعا کرو ما باع سارا سلو قسم مازی استمالی گی پا مجربو کی ندو مجرب سلور والا قسمون تاتا زورا تا فعلا داد دا زربا دا نصر دا باب فعلا دا سمعا دا باب او دا, دا کرو ما دا باب او فعلا دا, دا ربای مجرب ما. دا موثند امازون چیکم متاله لشه درابا سمعا کرم اباص اما مستقبل په را غو ان کی په زمانہ اند تعلق دار ده مستقبل داسه پیلته وی چې په زمانہ اند سره تعلق ساتي واخرو مرفو باشد اخرت وی و مرپوی ته یو حال شو. مگر بعارض مگر پارس سره حارس چکل راشی نو پا دیبا پتھا راضی لکاخر که چنوند تا تاکیت سقیلو لگی ٹھیک ده او یا با پا دیبانی سکون راضی که چنوند جمع مواننف سپاخر که لگی تاتا ما بے گا خبری کلی که تاتا یادی چھ دری حالت دا حرکات دا مادوی دی دری دا امر دی او دری دا چا دی وی خوشے چون یفعلو یفعلو یفعلو یفعلو یفعلو چو یذربو یسمو یکرمو یباسرو اما حال پیلی را گوینر چی حال لے دا غا پیل تووی کی با زمانہ موجودہ تعلق دارت چی دا زمانے موجود سر تعلق لری اسد بیارا پاس وی برای این کدام شغا مستعمل می شود در کلام عرب مسنف جواب داد مسنف جواب برک وی سی غی حال وی سی غی حال همچو سیغای استقبال است سیعا دا حال چی دا دا پشاند سیغی دا استقبال استا. پڑی رسو خوش آلی تا سو لیوانی نیه که نا یه اوٹه که باو کما ترکیب که شرم تعمل که شروع که و ناگه کی ترکیب که نو پای ک اول رببي ی سر دا دوعااسې د پهې کې ترکیب کب کېږي داطرخه ده چا ده دزګانو نو رب ف کې یا رب الله الله رب فاصل کې سنګهو یا هر په قائم قا مقام د اد ادعو شغی واحد فعل واحد متکلم فعل مضارع معلوم ظفیر پکيو مستتر او معبر او فانا هغه فاعل او رب مضاف یاده متکلم مضاف له مضاف سره مضاف له مفعول به نو فعل فرد فاعلنا فاعل مفعول به نه جمله فعلیه کیجا پک خراب رب پاسل کی یارب یا هر پې دا قا مقام د ادعو اوې غ واحد متقلیم فیل مدارې معلوم ضمیر پهې مست تر دی چې پانا د پاان سره فیل کېږي د فیل رب مضاف یا د متقلیم ته مضاف سره مدافییل نه مپول بهی د چا شو دا د اووش او فیل سره د فیل او سره د مفول به نه جمله ف یا انشا یا دکه تې دا ده انشا شو غه شوه انشا شو صحیح شو اوس دا دته جمې دا ی او دی پس چې کم را نه غ جواب نه ده او چې داې تا یو اوس دا قرآن تا دقرآ آیاتونو ډېرو یاتونو ترکیدک دیرو آیاتونو ترکیب دید دید رب یسر علینا هادا الكتاب یسر صغی واحد مذکر امری حادر معلوم زمیر پاک مستطر دیتی معبر دی فانتا فرا آئی پایل شدر دی علینا جار مجرور دی ذر پلغو مطالق دی یسر سره دی هادا الكتاب هادا اسم شرح الكتاب مستنن لیه اسم شرح سر مستنن مپول بیجی پار دی یسر یصر فیل سرا د فعل سرا د مو طالب سرا د مو پولبینہ جملہ فعلیہ انشاء یا جواب دنداش چیک شکان جواب د چا شو فیل فل امر ثگا واحد مذکر ہمے حاضر معلوم ضمیر پر کہ مستتر دے چھ معبر دے پانتا سرا فاعل د فیل علی نا علی تر نامہ تر جا سمند مو طالب چھ یصر آذاس میں اشارہ ال کتاب میں شامل ہے اس میں شرع سلام و سلام ما سر دا یاسر یاسر پہ سره دا فایل سره ما بولبی نو سره متعلقہ جملہ بھی ہے جواب نداش سیل ندا سره دا جواب ندا نا دا جملہ مستقلا بڈانگے ہاشوا راضی بکنا پر راضی دل ہا ہغورا اس پاکران کی طرح والے کنا نو رب لا تذر علال ارض من الکافرین دیارا اس رب لا تذر دیکی تفق پلکم او ربنا حبلنا من ازواجنا رب بغفر دا یا تو نا منگ یو ظل پر طالب را ټول کری اچا سرشتا لگا دا یا تو نا آغا پوٹو سٹیر زلو دوستان اکی اغا با ترطو گو خیر دی سبا با لک پا دی مشخ, مشخ باو گو دا یاد کی. صحیح سیشک انا سبا ارشادو سرب زن سر اللہ او دا الکلام المنیف قوانین اغی که رنبی قانون با یاد کنن رنبی قانون دا زربنا اول قانون دا زربنا اول قانون اوہ خواستان دے چھ دو علامات دے یو علامات باتے حضف کیلے